Tedy prečet Steven Baxter Dlouhá země. Kapitola 1 Lesní mítina. Pojín Persi se probudil s pivem ptáků. Bylo to už dlouho, co naposled slyšel zpívat ptáky, o to už se postarala děla. Nějakou chvíli mu ke štěstí stačilo, že takhle může ležet v požehnaném tichu. Pochopitelně se dělaly jiné starosti, protože byl poněkud zmatený tím, proč leží ve vlhké vonavé trávě a ne ve svých dekách. No ano, voňavá tráva, tam, kde byl, moc voňavé trávy nezbývalo. Byl zvyklý na kordit, horký olej, spálené maso a zápach nemitých mužů. Napadlo ho, jestli není mrtvý. Konec konců bylo to pěchlné ostřelování. Dobrá, jestli byl mrtvý, pak tohle bude po všem tom hluku, výkřicích a blátu jako nebe úplně stačit. A kdyby to nebylo nebe, pak už by do něj, jak jeho seržant kopal, svedal ho na nohy, kontroloval jeho výstroj a posílal ho do kantýny pro hrnek čaje a kus žvance. Ale tady nebyl žádný seržant a žádný kravál s výjimkou ptačího zpěvu ve stromech. A jak se na oblohu začalo vkrádat světlo úsvitu, napadlo ho. Jaké stromy? Kdy naposled viděl strom, který alespoň vzdáleně připomínal strom, nemluví o stromu světvemi a listím, Strom, který by nebyl roztříštěný na třísky dělostřeleckou palbou a střepinami. A přece tady byly stromy, spousta stromů, celý les stromů. Vojin Persi byl praktický a systematický mladík a proto se v tomhle snu rozhodl, že si se stromy nebude dělat starosti, protože stromy se ho nikdy nepokusili zabít. Znovu si lehl a pak musel ještě na chvíli usnout, protože když znovu otevřel oči, byl jasný den a měl žízeň. Den? Ale kde? Samozřejmě ve Francii. Musela to být Francie. Ten výbuch, který Persi omráčil, ho nemohlo odhodit moc daleko, muselo to být pořád Francie, ale byl tady les, který tady být neměl. A taky tady nebyly ty zvuky pro Francii tak typické, jako řmění děl a výkřiky raněných. To byla záhada. A Persi ho dal život za doušek vody. A, pardon, a Persi by dal život za doušek vody. Tak si v tom nadpozemském tichu ním strašili jen hlasy ptáků, zabalil všechny své starosti do toho, co zbývalo z jeho poloní torny a pomyslel si, že v té písni přeci jen bylo kus pravdy. Čemu si dělat starosti? To opravdu nestálo za to, ne, když jste právě viděli muže, kteří se vypařili jako rosa po ránu. Jenže když vstal, ucítil známou bolest hluboko v kosti levé nohy. Byl to pozůstatek pozrnění, které sice nestačilo na to, aby ho poslali domů, ale díky kterému dostal o něco snašitelnější post u maskovací jednotky a otlučenou bedínku s barvami, kterou měl v báglu. Jestli ho ovšem bolela noha, tak to nebyl žádný sen. Jenže nebyl sám, kde byl předtím. Je pardon, jenže nebyl tam, kde byl předtím. To bylo jasné. Když si pak vydal směrem, kde, jak se zdálo, bylo méně stromu než jinde, naplněla mu hlavu jediná myšlenka. Proč jsme zpívali? Byli jsme šílení? Což jsme si to do mysleli, že děláme? Všude kolem se povalovaly ruce a nohy a chlapi se měnili v pršku masa a kostí. A my jsme zpívali. Jak hrozní nebeteční pitomci jsme byli. A půl hodiny později vojín Persi scházel po svahu k potoku v mělkém údolí. Voda byla poněkud kalná, ale právě teď byl ve stavu, kdyby se napl z koňského žlabu a ostrkoval při tom koně. Šel podél potoka až k místu, kde vléval do řeky. Nebyla to pravá široká řeka, ale vojín Persi byl velkovský kluk a věděl, že pod břehem budou raci. Za půl hodiny už se řečení raci vařily a je třeba říct, že větší v životě neviděl. A tolik. A tak šťavnatých. Jedl, až ho bolel želurek, odzáčel postupně hojnou kořit za zeleném prutu nad spěšně zapáleným ohněm a trhal rukama. Teď si myslel. Možná jsem opravdu mrtvý a dostal jsem se do nebe. A to mi úplně stačí, Bože, protože si myslím, že pekla už jsem viděl dost. Tu noc ležel na mítině u řeky a svůj batuch měl pod hlavou. Když vyšly vězdy, byly mnohem jasnější, než kdy viděl. Persi si začal pobrukovat. Zabal všechny trable do svý starý torny. Omlkl dřív, než stačil dostývat a usnul spánkem spravedlivých. Persi se probudil, když mu na tvář dopadlo sluneční světlo. Cítil se odpočatý. Posadil se a stuhnul. Nehybný jako socha před těmi klidnými pohledy, které ho studovali. Předě před ním stál tucet mužů a všichni ho upřeně pozorovali. Kdo už jsou ti lidé? Co je to za lidi? Vypadali tak trochu jako medvědi, ale neměli medvědí tváře? Nebo možná trochu jako opice, ale o něco tlustší? A jen tak tam stáli a nevzrušeně ho pozorovali. To jistě nebudou francouzi. Stejně ale francouzštinu zkusil. Parlezuješ frankin... Padalezuješ frantikovštinu hele? Pozorovali ho dál se stejným výrazem. Na stálém tichu si Persi odkašlal a protože měl pocit, že se od něj čeká něco víc, spustil. Zabbal všechny trable do svý starý torny. Chlapci mu soustředěni naslouchali, dokud neskončil. Pak se rozhlédli jeden po druhém. Nakonec, jako kdyby dospěli k nějaké dohodě, jeden z nich popožel ku a přespíval mu píseň bez jediné chybičky. Vojín Persy naslouchal s nelíčeným úžasem. A o století později. Prérie byla rovná, štěmňatě zelená a tu a tam rostly nepravidelně roztroušené skupinky dubů. Nebe bylo modré jako v reklamních letácích. Na obzoru se něco hýbalo, vypadalo to jako stín velkého mračna. Bylo to obrovské stádo zvířat v pohybu. Pak zaznělo něco jako povzdech. Pozorovatel, který by stál dostatečně blízko, je možná ucítil na kůži šepotvánku. Na trávě ležela žena. Jmenovala se Maria Valente. Pardon, jmenovala se Maria Valiente. Měla na sobě svůj oblíbený ružový angorový svetr. Bylo jí teprve patnáct, ale byla těhotná a dítě se chystalo na svět. Hubeným tělem jí lomcovala bolest prvních kontrakcí. Ještě před chvilkou nevěděla, jestli se víc bojí porodu nebo hněvu sestry Stefanie, která jí sebrala jí opičí náramek. Přestože to bylo jediné, co měla Marie od matky, řekla sestra, že je to hříšný symbol. A teď tohle. Modré nebe tam, kde měl být špinavý strop pokrytý skvrnami od nikotinu. Tráva a stromy, kde měl být pošlapaný koberec. Všechno bylo špatně. Kde bylo tohle tady? Byl to vůbec Madison? Jak se sem dostala? Ale na tom nezáleželo. Znovu ji zaplavila vlna bolesti a cítila, jak se dítě dědě jak se dítě dere na svět. Nebyl tady nikdo, kdo by jí mohl pomoci, dokonce ani sestra, sestra Stefanie ne. Zavřela oči, vykřikla a zatlačila. Dítě vypadlo do trávy. Maria věděla dost na to, aby počkala až vyjde i placenta. Když se to stalo, měla mezi nohama vlhkou kaluž a dítě, pokryté ulopenou krvavou tekutinou. Otevřelo, Otevřel oči a slabě zakňoural. Od někud hodně z dálky zaznělo něco jako zadunění hromu. Bylo to zařvání, jaké slyšíte vzo, jako výřev. Lev. Maria znovu vykřikla tentokrát strachem. Výkřik utichl v půli, jako by ho někdo vypnul. Marie byla pryč. Dítě zůstalo samo. Samo s výjimkou vesmíru. Ten se vlil dovnitř a promluvil k němu nekonečným počtem hlasů. A pak následovalo nekonečné ticho. Pláč dítěta přešel ve vrnění. Ticho bylo uklidňující. Pak se znovu ozval ten zvuk, tentokrát podobný vydechnutí. Marie byla zpět na trávníku pod, mokrou, pod modrou oblohou. Sedla si a v panice se rozhlédla. Vás šedivou, ztrácela hodně krve. Ale její dítě bylo tady. Svedla dítě a placentu, zatím ani nepodvázala popeční šíru, Zabalela dítě do svého angorového svetru a pochovala ho v náručí. Jeho malá tvářička byla podivně klidná. Pomyslela si, že zemřel. Ješua, řekla, Jmenuješ se, Jušua, valiente. Tiché puknutí a byli pryč. Na širé pláni nezůstalo nic, jen snoucí kaužinka krve a tělesných tekutin a tráva a nebe. Pach krve ale už brzo brz přiláká pozornost. A kdysi dávno, ve světě, který je našemu tak blízko jako stín, velmi odlišná verze severní Ameriky hýčkala velké slané nitrozemské moře. Moře se hemžilo mikrobiálním životem. Všechem ten život sloužil jen jedinému děsivému, děsivému organismu. A na tomhle světě, pod zamračenou oblohou, celé kalné moře prostopla jediná myšlenka. Já. Tu myšlenku následovala další. K čemu?